mint a borotválkozás. Dév nem volt képes arra, hogy borotvát használjon, ki fogja akkor levágni az arcszőrzetét. A legfélelmetesebb a szememben Dév szívének napi megfigyelése volt. A strókóta szívmonitor volt rajta. Azt sejtettük, hogy a PFO, a szívben lévő lyuk, szerepet játszott azoknak a körülményeknek a kialakulásában, amelyek a strókhoz vezettek,